Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg lært mig med Karoline Nyvang, kan mig i historie, og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekster. Hej Karoline, velkommen til. Hej Markus. Nå men Karoline, jeg har jo det her problem. Jeg skal nemlig lave en fremlæggelse om overtro, og du bliver nødt til at hjælpe mig. Hvad er overtro? Men overtro er egentlig en betegnelse for alle de forestillinger om verden, mennesker har, som ikke nødvendigvis kan forklares videnskabeligt. Og man plejer at skælde mellem det, der hedder den store overtro, som er den overtro, der egentlig normalt er indlejret i religiøse tankesystemer, kristendom, jødedom, hinduismen osv., og så den lille overtro, som er alle de forståelser af verden, som vi har, men som vi ikke kan forklare. Det kan for eksempel være, hvis du af en eller anden grund ikke har lyst til at gå under en stige, eller være den, der spiller med nummer 13 på ryggen. Det er også det, man kalder hverdagens magi. Så overtro er meget personligt? Det er personligt. Altså, man kan sige, det kan knyttes til større kollektive forestillinger som i religiøse systemer. Men ja. det er meget personligt, og tit kan det egentlig bare reduceres til en ubehagelighedsfølelse ved et eller andet, man ikke rigtig kan forklare. Kan du så kort opsummere overtros historie? Jeg vil meget gerne prøve at opsummere det historie, selve overtroen. De fleste har en, nok en fornemmelse af, at vi er gået fra at være meget overtroiske til at være meget funderet i videnskab i dag. Men sådan er det faktisk ikke. Når man undersøger det, så er der ikke noget, der kan bruges som argument for, at mennesker er mindre overtroiske i dag, end de har været før i tiden. Men det er klart, at der er flere og flere ting, vi forsøger at forklare videnskabeligt. Æh, før i tiden har menneskets forestillingsverdener i meget høj grad været domineret af de religiøse trosystemer, de var en del af. Æh, og i og med, at vi efterhånden er blevet afkoblet de her trosystemer, så er det mere den individuelle overtro, der bestemmer, hvordan vi agerer i nogle situationer, hvor vi føler os usikre. Ja, fordi i, i, der, hvor vi er nu i samfundet så moderne, øh, er der så ikke flere, der, altså der er flere ting, der kan bevises jo, gætter jeg vel på. Der er flere ting, vi er blevet rigtig gode til at bevise videnskabeligt, men ja. når man undersøger det, kan vi også se, at der for eksempel er færre mennesker, der har lyst til at se en sort kat løbe over vejen i dag, end for eksempel for 50 år siden. Så man kan ikke entydigt sige, at vi går fra at være mindre øh, mere overtroiske til at være mindre overtroiske i dag. Det rykker sig bare, hvad det er, vi er nervøse for. Okay, men det er, det er faktisk de samme ting, vi er nervøse for, som for eksempel den sorte kat? Præcis. Der er rigtig mange af os, der er bekymrede for at sidde på sæde nummer 13 i et fly. Så derfor har flyselskaberne taget konsekvensen og helt fjernet det sæde. Og det er jo sådan en anerkendelse af, at det er noget, der bekymrer os rigtig meget. Og det er jo i virkeligheden ikke, fordi vi tror, vi styrter ned, bare fordi vi sidder på sæde nummer 13. Men det er ud fra ideen om, for en sikkerheds skyld. Og jeg tror, de fleste også kan genkende den form for lille usikkerhed i maven. Okay, så det der, det vidste jeg faktisk slet ikke, at de havde taget den på grund af nummer 13. Altså Er det, er det på grund af ligesom fredag den 13 og alt det her, der er sådan, at 13 er bare ulykkestal? Ja, 13 har historisk set været et ulykkestal lige siden øh, den bibelske fortælling om de 13 disciple og den 13, der pegede på Jesus og gav ham dødskysset osv. Så 13 er sådan et, et, et, et, et både et magisk tal, men også et tal. Så overtro nu til dags har stadig meget magt. Overtro rigtig meget magt i dag, og vi kan også se, at forsikringsselskaberne laver for eksempel undersøgelser af, om der er flere ulykker fredag den 13. Og det viser sig faktisk, at der er færre ulykker, når kalenderen siger fredag den 13., fordi folk kører en lille smule mere forsigtigt i bil, fordi de er bevidste om, at det skulle være en særlig uheldsvanger dag. Ej, hvor er det sjovt. Jamen, hvor er så det store vindepunkt ved Overtro ifølge dig? I virkeligheden er det store en vendepunkt nok, at der ikke er et stort vendepunkt. Altså den her forestilling, vi tit har om, at vi bliver mere og mere rationelle og tror mere og mere på videnskaben, det kan man faktisk ikke bevise ja. i sig selv. Så jeg tror, at det springende punkt er den anerkendelse af, at vi nok altid og til alle tider har været overtroiske. Det skifter bare det, vi holder øje med og er bekymret for. Okay, men det er stadig samme ting, altså meget af det er jo stadig samme ting, som for eksempel sort kat og alle de her ting. Så det er noget, der måske går igennem generationer, at man lærer, at det skal man passe på. Jamen, der kommer også nye ting. Altså, hele frygten fra fredag den 13., det er i virkeligheden en ret ny frygt, der stammer fra den amerikanske filmindustri, hvor der blev lavet en gyserfilm fredag den 13., og igennem 80'erne begyndte man så at blive bekymret for det. Så overtro er slet ikke et gammelt fænomen. Okay, men i hvert fald, så er det store vingepunkt nærmest, at der så ikke er... Er sket en ændring i den, i den her forståelse af overtro? Selvom vi alle går måske lidt og tænker, at vi er ikke så overtroiske mere, så jeg ved det måske stadig alle lidt. Det er vi nok, og de fleste kan nok nikke til, at hvis man går på et fortorv, og der står en stige, så træder man hellere for en sikkerheds skyld det lille skridt udenom. Det er jo ikke noget, der ændrer ens hverdag, men for en sikkerheds skyld gør man det alligevel. Hvorfor er det vigtigt at lære om overtro? Det er vigtigt at lære om overtro, fordi det giver os en mulighed for at forstå menneskelige forestillingsverdener. Altså hvorfor vi alle sammen går og tænker, som vi gør, selvom det måske ikke umiddelbart virker logisk. Og så er det også vigtigt at lære om, fordi det fortæller noget om forestillingsverdener, som ikke nødvendigvis er religionsbaseret, men mm. som stadig har meget magt over os. Altså for mit vedkommende i hvert fald, så tænker jeg altid, og jeg ved ikke, om man overtro, men hvis der er et eller andet, jeg ikke kan forklare, så tænker jeg, det er nok fordi, at der findes ikke tilfældigheder eller et eller andet. Er det så også en overtro? Det er præcis sådan nogle eksempler på, på overtro, der er. Og jeg tror også, at de fleste kan ikke genkende det til, hvis de har været forelskede, at så tager de jo varsler fra alle mulige ting. Så vi kender det alle sammen i et eller andet omfang. Og jeg tror, det er vigtigt at have respekt for, at det også betyder noget for mennesker. Men kommer overtro så bare af, at vi så gerne vil have svar på de spørgsmål vi har. Overtroen kommer af, at vi er psykologisk usikre, som man siger, og vi kan også se, at i perioder, for eksempel under corona, men også når folk har været i krigssituationer, så er der en stigende tendens til, at overtro for større magt over vores liv, og det handler simpelthen om, mener forskere, at i usikre perioder, så forsøger vi at forklare ting og dermed få en form for, for sikkerhed. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om overtro? Det vigtigste at have med, det er, at overtro er ikke kun et historisk fænomen. Overtro betyder også rigtig meget for mennesker i dag, og det betyder også rigtig meget for mennesker, der ikke er religiøse. Ja. Så er det også vigtigt at respektere, at overtro har betydning for folk, og måske overveje, hvordan det også har betydning for ens selv. Ja. Og sidst men ikke mindst, så er det også vigtigt at være opmærksom på, at overtro faktisk har en funktion. Det giver os en følelse af tryghed og sikkerhed, og det kan især i usikre perioder være rigtig betydningsfuldt for os. Ja, jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned nu. Mm -hmm. Jeg har skrevet, at det betyder meget for mennesker i dag. Det skal man ikke glemme. Man skal ikke glemme, at overtro stadig findes i stor grad nu i det moderne samfund. Og øh, nummer to, så skal vi altså også respektere overtro og dens magt, nu når du nævnte det her med tal nummer 13 i fly, som faktisk er blevet helt fjernet, fordi folk passer altså på at gå meget op i det her. Og nummer tre, så er der også funktionen, som overtro har. Det er, at øh, det skifter i usikre perioder, og det her med, at det giver os noget sikkerhed at kunne tænke i lidt overtroiske baner. Jamen, øh, Karoline, er det noget, vi mangler at komme ind på? Nej, det synes jeg ikke. Tak, Karoline, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse.